Хтось рулеткою стальною чоловіка міряє. Він до свіжого асфальту приліпився спиною, розтягнувся на вісім метрів між піском і глиною. І кому ви, хтось звався, голову морочите? Як це так на вісім метрів розіграти хочете? Жінка сердиться. Для жартів тут причин не бачу я. Він же п'яний ліг під трактор, що асфальт розкачує. Білка. У будинку відпочинку в тіні алеї вгледів Марко молодичку і закохався в неї. Полонив його не тільки стан її тоненький, а й очиці, як зірниці, і носик кирпатенький. Познайомились. А в неї голос, як сопілка. Для усіх я каже Бела, а для вас я Білка. Хоч і стукнуло вже Марку чималенько з гаком, його Білка – Молоденька охрестила маком. І таки демонструвала почуття шалені, Що за тиждень спорожнила макові кишені. Щоб водити в ресторани білку ту веселу, Написав дружині Марко от таку новелу. «Дорога моя кицюню, приручив я білку, Що стрибає тут у парку з гілочки на гілку. Я гуляю регулярно по алеях пішки, А вона за мною скаче, щоб давав горішки». Я щодня по кілограму їй приносив з ринку, Та й розтратив до копійки гроші на тваринку. А додому добиратись від не близько, Вийшли гроші на дорогу, ніж на моя кицько. Розтривожила новела Маркову дружину, І вона йому горіхів вислала торбину, Приписавши «Хай лузає, білочка горішки, А ти, котику, додому добирайся хоч пішки, Розумію, що з посилки мало тобі втіхи». Ти ще матимеш котяро дома на горіхи. Отаке нещастя з Марком трапилося дике, бо він бе у свої білка написав велике. Дощ. Ой зібрались на христини гості до луки. Брати рідні двою двоюрідні, сестри шуряки п'ють горілку, п'ють наливку, співають пісень, Ой п'ють вони випивають, хазяїна вихваляють. Уже п'ятий день. А як вийшов наш хазяїн гостей проводжать, Наступила чорна хмара, Став дощ на крапать. Вернулися гості в хату, Співають пісень, ой п'ють вони, випивають, Хазяїна прославляють. Вже дев'ятий день. На десятий день із хати вискочив лука, Руки вгору підійнявши в розпачі гука. «Скільки ж можна, милий Боже, Щоб отак лило, та невже ж у тебе, Боже, Гостей не було?» Гість з татарського гумору До людей приїхав гість, тільки й знає, спить та їсть, і сказала господиня, як добряче припекло. Кажуть люди, що згоріло уночі твоє село, сорок хат пішло за вітром, і твоя у тім числі. Гість зітхає, що ж робити в погорілому селі, я ж тепер не зможу хату збудувати собі нову, та нехай у вас як-небудь до весни переживу. І зажив спокійно гість Тільки й знає, спить та їсть Господині заїдало Що збрехала так невдало Ой, гукнула раз вона Є приємна новина Ваша хата не згоріла, удалося потушити Гість радіє, уціліла То чого ж тоді спішить? Все в порядку, маю час, поживу іще у вас Злопам'ятний Гаврило Ішов з дружиною Гаврило Пізно з іменин. Заблудились. Довелося лізти через тин. Жінка скрикнула Гавриле, тут же зоопарк, а її самець горила, як хапне за карк, Та як кине через грати і попер сарай. Ой, рятуй мене, Гавле, тут же мені край. А Гаврило, ти там якось викрутись сама. Розкажи йому, що в тебе настрою нема, що підня стояла в черзі аж немилий світ, що у тебе серце неї й болить живіт і читай його добряче, як бува мене. Він повернеться до тебе задом і засне. Співчуття Чоловікові своєму каже жінка вранці. Снився сон, що ти женився на сусідській танці. Цілувалися ви в сінях, справжні голуб'ята. А я в хаті танцювала, наче дурнувата. Раптом чую, мотоциклом хтось як загуркоче. Я прокинулась і більше сон не йшов на очі. Чоловік сердито сплюнув, «Торохтять тут свині»,